și în cer și pe pământ, el ni și Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții aduce în următoarele 30 de minute programul numărul 19 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. În cadrul acestor programe parcurgem împreună Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos citindu verset cu verset citire urmată întotdeauna de o meditație sau o cugetare care este rodul lucrării preotului nicuriță. Textul lecțiunii de astăzi se va deschide cu citirea versetului 7 din Matei capitolul 4 după ce mai întâi vom avea istorioara zilei urmată de o cântare. Istorioarea de astăzi poartă titlul Puterea unui copil Ni se prezintă astfel un oarecare avocat Avocatul X care nu era neapărat un bun creștin Adeseori chiar rădea de legea noastră creștinească Altfel însă nu era un om rău Ci din potrivă Era larg la inimă Îndatoritor cu fiecare Iubitor Mărinimos chiar Dar ținea la legea lui Venise o zi în care trebuie să se schimbe Și iată cum Avocatul acesta avea un băiețel de vreo 5 anișori, 5-6 anișori, pe care îl iubea nespus de mult, așa cum iubești pe singurul tău copil venit pe lume după multă așteptare. Micuțul Georgică, așa-l chema pe copil, iubea și el pe tăticului, dar vezi, era cam neastâmpărat și din price în aceasta era certat de atâtea ori. I se spunea adesea că îngerii scriu într-o carte tot ceea ce fac copiii neascultători. Într-o zi, când fusese el mai zburdalnic decât totdeauna, tăticul lui îl dojeni aspru de tot și apoi îl culcă în pat. Bietul copil cu o clipă, după aceea se porni tare pe plâns. Tatăl s-a apropiat de pat și îi vorbea dulce. De ce plângi tu, Georgica, dragă?" Copilul însă nu putea să vorbească de suspine. Într-un târziu abia reuși să spună între tăia de plâns, Tăticule, din pricina... din pricina îngerilor!" Dar ce îngeri, Georgica? Ce ți-au făcut îngerii?" Tu știi bine, tăticule, ei au scris în cartea bunului Dumnezeu tot ce am făcut eu!" Avocatul a rămas blocat, nici nu știa ce să mai răspundă. Acum, față de atâta nevinovăție, nu putu să mai am de râdere cele creștinești. – Desigur, îngână el, îngerii scriu totdeauna când copiii nu ascultă de părinții lor. – ah tăticule, dar spune-mi, îngerii nu șterg niciodată cele ce au scris? Copilul spuse acestea cu atâta dulceață și credință încât tatălui său îi fumile de el. Căuta să-l mângâie vorbindu-i de altceva, dar micuțul Georgica aduse vorba tot despre îngerii. În final, spuse tatăl, da, Georgică, dragă, zburdănicile tale sunt scrise acolo undeva sus, dar dacă tu rogi pe bunul Dumnezeu să te ierte, desigur, ele vor fi șterse. Ah, bine, tăticule, zise copilașul ridicându se din pat, dar dar nu e mai bine să mă rog în genunchi? Da, scumbul meu, stai în genunchi dacă așa-ți place Dintr-o săritură copilul fujos, Ochii îi străluceau în cap și era atâta încredere în tot ce făcea Încât avocatul fu din ce în ce mai mișcat el însuși Tăticule, nu crezi tu oare că dacă vei îngenunchea și tu cu mine Îi va plăcea lui Dumnezeu și el îmi va asculta rugăciunea mai degrabă? Tatăl nu putut să se împotrivească rugăminții sale atât de curate și a îngenuncheat alături de copil Tăticule, te rog așa de mult, roagă-te și tu pentru mine, tu știi mai bine să te rogi. Avocatul se rugă atunci și el. La început, inițial, dar la urmă se rugă cu atâta căldură și înduieșare și tot rugându-se, simți că ceva neobișnuit se petrecea de acum în el, că se schimbase într-un om nou și că pe viitor nu-și mai putea permite să-și bată joc de legea creștină. După ce sfârși rugăcinea, Georgica întrebă pe tăticul lui. Tăticule, crezi tu oare că acum s-a șters totul?" Desigur, copile dragă." Da, dar cu ce le-au șters îngeri, tăticule cu un burete?" Nu, scumpul meu, Georgica, ci cu... cu... cu... cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos." Copilul rămase nițel pe gânduri și apoi, întârcându-se către tatăl, zise... Crezi tu, tăticule, că și numele tău a fost scris în cartea aceea mare din cer? La aceste cuvinte, tată nu se mai putu stăpâni și ca să nu se observe cât de tulburat era, plecă. Multă vreme după aceea se gândi la atâtea taine pe care copilului îi le dezvăluise cu atâta nevinovăție, dar și cu atâta înrăurire asupra lui. Ce credeți, sfârșitul fucă avocatul contenit cu bagiocurile sale la adresa legii creștine și început aparte tot mai des la slujba bisericii, în final, a ajuns și el un bun creștin. Ce vârstă minunată este copilăria? Ia spune copile dragă, tu acela care asculți acum aceste cuvinte, n-ai vrea și tu să ai numele înscris în cartea vieții? Dar tu, adolescent, tânăr, tinere, om în vârstă, ce l-a ajuns la respectabila vârsta a bătrâneții, n-ai vrea acum, chiar în momentul acesta, să-ți ai numele înscris în Cartea Vieții? Poți face lucrul acesta, cerându-i lui Dumnezeu ca prin sângele Domnului Isus Hristos, singura cerneală cu care se scrie în Cartea Vieții, să înscrie scrie și numele tău. Cine-ar putea să-ți iertare Pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea Iisus Dumnezeiescul Dus el. El el și acum, iubit ascultători, ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu și vom da citire versetului 7 din Evanghelia după Matei, la capitolul 4, care sună astfel. De asemenea, este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. De prisos să mai amintesc, ne aflăm în împrejurarea în care Mântuitorul Isus Hristos este dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de satana și versetul pe care l-am citit este un fragment din dialogul Domnului Isus cu vrăjmașul. Alături de meditațiile pe care le-am citit cu prilejul lecțiunii trecute, Autorul acestor meditații fiind preotul Nicuriță, alături deci de acelea pe care le-am avut cu prilejul lecțiunei dinainte, le adăugăm și pe cele care urmează. Iată-l deci pe satana apropiindu-se cu este scris. Când se apropie cineva din partea vrăjmașului cu cuvântul este scris, să răspundem și noi la fel ca Domnul Isus, de asemenea este scris. Să avem deci întotdeauna inima și mintea curate, să stăm mereu la adăpostul sângerui Domnului Isus, să fim întotdeauna ridicați din duhul lumii în locurile cerești și atunci nu ne va putea înșela diavolul. Dacă zburăm în continuu spre lucrurile de sus, nu vom fi prinși de vânătorul de suflete care umblă și se întinde lațurile pe jos. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că diavolul nu poate zbura pentru că n-are aripi și nici picioare să alerge. El este șarpe și se târăște pe pământ. Când diavolul folosește scriptura, o folosește din locuri dosnice, întunecate, căci dacă ar veni la lumină, s-ar descoperi. Dacă noi rămânem în lumină, să nu ne temem că vom fi biruiți. Domnul Isus a biruit pentru că el însuși era lumină. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Iată un răspuns al Domnului Isus, plin de putere și lumină, cu care l-a biruit pe diavolul. A ispiti pe Dumnezeu este un lucru care se întâmplă destul de des în viață. Când, de pildă, ne apucăm de un lucru pentru care n-am fost deloc pregătiți și totuși dăm mereu zor cu Domnul îmi va arăta, Domnul îmi va arăta, atunci vorbirea noastră este lipsită de adevăr. În astfel de stări vine repede căderea. Să nu facem deci răspunzător pe Dumnezeu, ci să punem vina pe încăpățânarea noastră care vrea să înainteze pe căile ei greșite. Niciodată să nu te pui într-un loc primejdios crezând că Dumnezeu va face o minune pentru tine. Aceasta înseamnă a Nu-l pune pe Dumnezeu la încercare în felul acesta. Origen spune... Să nu spitești pe Dumnezeu la extrem Dacă ești pe calea datoriei încrede în el la maximum cu o încredere perfectă Dar să nu asculti șoapta Veți fi ca Dumnezeu Încheia citatul Chiar și cel mai credincios urmaș al Domnului Isus Poate să cadă în postura aceasta de a ispiti pe Dumnezeu Când încredința lui se arată sărituri Iar inima poftește după lucruri nepotrivite ori când simțămintele și voia noastră nu sunt predate în întregime Domnului. Și se mai întâmplă să-L pe Dumnezeu atunci când uităm pe Dumnezeu în vreun bine și ne aducem aminte de El numai în rău, în strâmtorări, atunci cădem sub acest păcat. Să privim deci la Domnul Iisus și să ne întărim ca El prin cuvântul lui Dumnezeu ca să ieșim biruitoare asupra oricărui atac pe care îl dă diavolul. Din biruința lui vom avea și noi Dacă ne încredem cu adevărat în el Din versetul 8 al capitolului 4 Din Evanghelia după Matei Deci versetul următor Aflăm că diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor Dacă vrei să cunoști caracterul unui om Așează-l într-un post înalt și îți vei da curând seama de ceea ce este el în stare. Foarte nimerit spune un proverb african, cu cât se urcă mai sus mai muța, cu atât îi se vede coada mai lungă. Cu cât se urcă omul mai sus, cu atât se vede mai bine micimea lui. Domnul Iisus s-a coborât din înălțimile cerului, s-a smerit până în cea mai adâncă stare de bunăvoie, din dragoste pentru noi, oamenii păcătoși cum ar fi putut el umbla după înălțimile pământului cine se coboară va fi înălțat diavolul totuși s-a apropiat cu el s-a apropiat de el cu această ispită puternică a măririi este una dintre cele mai grele ispite domnul isus însă a biruit o desăvârșit. ușor renunță omul la mâncare la bani, la avere dar ca să renunțe de a fi mare asta e foarte greu Apostolii Domnului spuneau la Matei 19,27 Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, adică au părăsit bunurile pământești. Dar când a fost vorba de mărire, s-au dovedit că erau tot așa însetați ca și ceilalți oameni care nu umblau cu Hristos. Citim la Luca 22,24 că între apostolii Domnului s-a iescat o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Așa ne arată deci Evanghelia că este starea omului în Constituția lui. Când diavolul nu reușește să te abată din drumul mântuirii și desăvârșirii cu lucruri materiale ca bani, avere, mâncare și băutură, atunci întrebuințează ispita măririi. Te suie pe muntele înalt al poziției de șef, de conducător, de predicator. Lucrurile acestea sunt o mare ispitire pentru om. De altfel se poate înțelege și din ispita Domnului că a avut loc în duh, fiindcă nu există pe pământ un munte așa înalt încât să se vadă toate împărățiile lumii. Fericitul Ieronim scrie că slava lumii, care trece odată cu lumea, se arată pe munte și într-o clipă. Domnul Iisus însă s-a pogorât la șes și în câmp ca să biruiască pe diavolul prin smerenie. Diavolul însă grăbește să ridice pe munte, ca și celălalt să cadă de acolo de unde el însuși a căzut. Te urcă diavolul pe înălțimea planurilor de viitor să devii un om cunoscut în lumea întreagă. Îți iei sarcini care nu-ți sunt încredințate de sus. În numele lui Dumnezeu și al cauzei sale, pornești la lucru și la luptă pentru a converti lumea, dar în dosul acestor frământări stă ascunsă, pitită, firea veche, stă dorința de a fi mare. Ah, ce ispită puternică și ascunsă este aceasta. Poziția credincioșilor pe pământ este smerenia. Oricât de mari ar fi darurile harului lui Dumnezeu, să nu ne îngâmfăm. Oricât de important ar fi slujba încredințată, să nu ne încredem în noi. Să spunem mereu, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce era, eram datori să facem, așa cum scrie la Luca 17 cu 10. Ori de câte ori suntem în situația de a da îndrumări, de a fi pe o înălțime oarecare, să ne gândim. Nu cumva diavolul ne-a adus aici? Și mai ales atunci să ne controlăm când gândurile noastre încep să se înalțe. Cine este înălțat în locurile cerești împreună cu Hristos, cum scrie la Efeseni 2 cu 6, nu mai umblă după înălțimile pământului. La versetul următor, la versetul 9 din Evanghelia după Matei capitolul 4, citim că diavolul, după ce deci l-a suit pe Domnul sus pe muntele acelea înalt, i-a zis Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Oameni buni, nimeni nu-i mai sărac decât diavolul și păcatul. El promite multe și nu dă nimic, pentru că nu are de unde să dea. Când vine păcatul la om, îi făgăduiește fericirea, îi făgăduiește mulțumirea, îi făgăduiește potolirea setei. Oare așa este? Se împlinesc făgăduințele păcatului? Orice om sincer spune nu. Păcatul nu poate da... Mulțumirea și fericirea Cum s-o dea, dacă nici el n are? Păcatul este călcarea legii Când calci legea electricității, cum poți fi fericit? Orice lege încălcată aduce suferință și întunericul aduce moartea Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Cel care păcătuiește e cel mai mare nenorocit dintre toți Chiar dacă nu este pedepsit și atunci e mai nenorocit când nu e pedepsit și nu suferă nimic. Diavolul a făgăduit Domnului Iisus că îi va da toate împărățiile lumii dacă îi se va închina lui. Ce mare mincinos este diavolul! El nu avea nimic. Deși i s-a spus că este stăpânitorul lumii, totuși nu este, căci la Psalmul 24,1 citim, al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Da, lui Satan îi este dat pentru o vreme, dar să nu uităm, îi este dat, nu este al lui. În Dumnezeu sunt ascunse toate bogățiile și cel ce se desparte Dumnezeu este cel mai sărac și mai nenorocit pentru că nu are nimic. Toate sunt ale lui Dumnezeu. Ai pe Dumnezeu sau toate, n-ai pe Dumnezeu sau n-ai nimic Diavolul are și el ceva Păcatul Aceasta e proprietatea lui Și orice om care stă sub stăpânirea păcatului La fel nu are nimic În afară de păcat și urmările lui nenorocite Chiar dacă ar avea toate bogățiile pământului Tot sărac este acel care are păcat Căci nu cei bogați sunt fericiți Ci cei fericiți sunt bogați Fericirea și pacea sunt adevărata bogăție și, după cum s-a mai spus, păcatul nu dă fericirea. Păcatul este dușmanul fericirii. Citind la proverbe 15-17, mai bine un prânz de verdețuri și pace decât un bou îngrășat și ură. Omul strânge bogăție numai pentru a fi fericit, dar dacă această bogăție este strânsă pe terenul păcatului, e o trudă zadarnică. E ca și cum ți-ai face casa pe un vulcan care fumegă. Răbuvnirea lui spulberă totul. Răbuvnirea păcatului spulberă iluziile create despre fericire. Cine vrea să se convingă, să privească atent în propria lui viață și în lumea care îl înconjoară. Tot ceea ce este clădit pe păcat este aducător de nenorocire și moarte. Diavolul îți făgăduiește mult în schimbul unui lucru pe care el ți-l prezintă ca fiind mic, adică aruncă-te cu fața la pământ și închină-te mie, spune el Mântuitorului. Să fim foarte atenți, orice închinare în afară de închinarea lui Dumnezeu și Domnului Isus, care este adevărul cel veșnic, orice închinare în afară de acestea este închinare adusă diavolului. Un gând se desprinde de aici. Omul, în dorința lui de a fi mare, de a vedea pe alții la picioarele lui, este în stare să dea tot ce are. Slava deșartă-i întrece setea de bogății pământești cu mult. Spre exemplu, când eram copil, ofeream bani sorei mele, care era cu un an mai mică decât mine, numai să-mi zică nene. Aruncă-te cu fața la pământ, spune ispititorul Domnului Iisus. Starea normală a omului este aceea de a avea fața în sus În grecește la om îi se spune antropos Care, parafrazat, înseamnă privitor în sus A avea fața în sus înseamnă a avea gândurile îndreptate spre Dumnezeu Spre adevărul lui, spre lucrarea lui Gândurile îndreptate spre tot ce e bine și frumos Cum îți întorci fața spre pământ, adică spre plăcerile firești spre lucrurile lumii, spre păcat, atunci ci se întunecă fața așa cum s-a întâmplat și cu Cain, după cum citim la afacerea, Cartea Facerea 4 cu 6, și atunci te închini diavolului. Să nu-l credem, iubiții mei, să nu-l credem pe tatăl minciunii, să nu credem promisiunile păcatului. Spurgeon spunea că credința este pentru calea ascultării și nu pentru aripile fanteziei. Asta vrea să spună că nu trebuie să mă arunc și astfel să cad dincolo de limitele ocrotirii pe care mi-a făgăduit-o Domnul. Să nu râvnesc la nimic din cei pământesc, căci atunci diavolul se apropie mai greu de mine. E mai bine sărac și în pace decât și în tulburare atacat întotdeauna de satana. Cine scapă de povara păcatului, intră în bogățiile veșnice ale harului lui Dumnezeu. La această provocare a satanei, Domnul Isus, Mântuitorul, omul Isus Hristos îi răspunde în versetul 10, Matei, capitolul 4. Pleacă, satano, i-a răspuns Isus, că ce este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Dragul meu, când te-ai convins de șapta satanei, de lucrarea și de ispita lui, Spune hotărât pe nume, fără cruzare, chiar dacă această șapte vine prin gura celui mai apropiat al tău. Domnul Isus, spre exemplu, i-a spus lui Petru, Înapoi a mea, Satan. Când Petru îi dădea sfatul ca să ocolească jeptva, vezi Marcu 8:33. Adevărului trebuie să-i spui pe nume, dar și minciunii trebuie să-i spui tot pe nume. De cele mai multe ori, ocolișurile fac rău. A umblan în lumină este adevărata starea copilului lui Dumnezeu. Al numi pe satana pe nume este al demasca și al învinge. În unele manuscripte ale Noului Testament, spulsa Domnului Iisus înapoi a mea Satanu este redat prin urmează-mă. Deci Domnul poruncește satanei să-l urmeze. Această mențiune o găsim în comentariile Evanghelia după Matei scrisă de Lopuhim. Când este vorba despre adevăr, Domnul Isus n-a cruțat nici pe dușmani, nici pe prieteni, nici pe farisei, nici chiar pe ucenici. El a biruit pe satana în chip desăvârșit, apărându-se cu cuvântul, este scris. Ce armă puternică este Sfânta Scriptură pentru cel credincios în toate împrejurările. Numai la adăpostul Scripturilor este de plină siguranță, și când este vorba de biruința asupra ispitelor diavolești și când este vorba despre cunoașterea adevărului. Cineva a venit odată la Sfântul Antonie cel Mare și l-a întrebat Ce trebuie să fac ca să-i plac lui Dumnezeu și să fiu biruitor față de ispitele diavolești? La care Sfântul Antonie i-a răspuns Oriunde vei fi să ai totdeauna în fața ochilor tăi pe Tatăl Ceresc cu orice lucru te vei ocupa, vezi dacă este încuvințat de Sfânta Scriptură. Nimic să nu faci fără mărturia Sfintelor Scripturii. Încheia citatul. La fel ne spune și Sfântul Iangură de Aur. Zice el, Cauza tuturor relelor, a tuturor înfrângerilor și rătăcirilor noastre este necunoașterea Sfintelor Scripturii. Fericitul Ieronim spune că a ignora scriptura, adică a nu ține seama de ea, este același lucru cu a-l ignora pe Hristos, adică a nu ține seama de Hristos. Ispita, după cum lămurește un alt om al lui Dumnezeu, are patru faze. Sugerearea de idei, și asta la Domnul Isus a fost la fel, apoi delectarea, consimțământul, producerea unui conflict între voia superioară și cea inferioară. Domnul Isus a oprit la prima fază și a fost biruitor. Adam însă a căzut în ispită chiar de la prima fază. Domnul Isus respinge prima ispită de a cumpăra atașamentul oamenilor cu pâine. La fel, ispita a doua de a călărâi pe dragostea lor de spectaculos, prin minuni. Respinge apoi și ispita a treia a metodelor senzaționale de a deveni stăpânul lumii prin mijloace politice. Ultima ispită a fost cea mai puternică pentru Domnul Isus, deoarece era în legătură cu lucrarea lui de a-și supune lumea. Mare înfrânare! Cineva care se crede născut pentru împărăția universală și capabil de a, de a da fericirea tuturor, nu vrea să întrebâințeaze mijloace pentru a-și impune stăpânirea. El își bizuie împărăția pe consimțământ, nu pe frică. Așa cum spunea foarte bine un om al lui Dumnezeu, zice el Prima condiție pentru a supune lumea lui Dumnezeu este să nu-i mai simți atracția Domnul Iisus era liber, desăvârșit de liber față de lume De aceea a biruito, o de aceea a înfrânt pe satana și în această puternică ispită De a fi stăpânul împărățiilor lumii Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Amin. Iubiți ascultători, în încheierea programului 019, care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Veniți la mine. Poezia aceasta evidențiază odată în plus faptul că Domnul Isus Deși are toată puterea în cer și pe pământ, nu se impune nimănui, el ne respectă voința pe care ne-a dat-o, ci doar extinde duioasa lui chemare să venim la el, așa cum face și prin poezia pe care o ascultați. Veniți la mine astăzi, voi toți cei osteniți, voi obosiți de patimi și de păcat robiți, poverile amare, lăsați-mi le mie. Căci eu vă dau odihnă și pace pe vecie. Veniți la mine astăzi, flămânzi după cuvânt. Veniți ca să nu pierdeți puterile nici când și strângeți vă mană la roa dimineții. Veniți în casa pâinii. Aici e pâinea vieții. Veniți la mine astăzi voi, toți cei însetați și apa bucuriei și a vieții să luați. Izvorul veșniciei și stânca vă adapă din tronul slavei curge aici belșug de apă. Veniți la mine astăzi, voi cei împovărați, odihna bucuria și pacea căpătați. Veniți cu tot necazul, cu inimile frânte, nimic de acum în viață să nu vă înspăimânte. O, nauziți auziți chemarea? n în suflet dor după iubirea dulce a marelui păstor? Își cheamă cu blândețe oițele la turmă: Veniți la Domnul astăzi, sunt clipele din urmă. Amin.